بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى Sri dan Miras memuliakan Rasulullah. Kau masih beriman tentang khadak dan kadar. Dunia tidak seimbang bila munculnya Dajjal. Illuminati dibentuk adang wes semai peranan jenis sari saran. Islam dipermainkan oleh tentera Inggris menggunakan matben pinjaman sistem lapan Fdhah keluarga Merovingian. High stress jago es tadi tan tanik mati dicite. Masih ada dilupakan, namun tetakkan kufur. Dibentuk kekuatan segi tiga peramai kufur ramai yang otaknya tak berfungsi dan perli nabi. Nabi di Disidratul Muntaha Jibre Yang jadi saksi kita sihir Dikangkap sejak zaman Nabi Sulaiman Nak membangkit balik sindok balik Tanpa Salaman Rantai yang diaturkan Injil Taurat diselewengkan Bernabas selamat tapi tetap kita diversikan Sudahkah kita ingat persidangan Asia Pengumpulan Injil di Izni Ubah segalanya Masih ingat Rasulullah bicara Rahidahudi Urusan tentang roh adalah urusan daropi Bermudah segitiga lautan dan talanti. Namun tidak mereka tahu tentang roh kau li, ku yakin percaya ada sistem bumi yang rosak atau tempatnya maklumjian duduk berlamba Allah mu alam. Sebelum ataupun selepas Keanehan yang gaib maupun zahir Ini bukan untuk mengajar Tapi ingin berkongsi ilmu Pelbagai kisah dipaparkan di bumi Allah ini. Jika sudah ingin mengetahui Dengarkanlah Sirah bumi masih cari Al-Masih, macam Nabi Samuel Perang akhir kan berlangsung, mungkin adanya duel Hamdan Sam, Dayafiq, selamat kebahtera Kanan yang tersadai, derhaka ke malapetaka di kitab Nevi'im, talk about Hebrew Prophet Baal Quran, Al-Fuqan, satu-satu komplit Prophet Majlis Injil, Barnabas, terang salibnya Judas Isa Isabel yang diselamatkan, bawa ke atas Prof. Maurice mengkaji banyak firaun dan ses masuk Islam kerana alkum antam famous of hey. sembahan ku rafat marut sembahan dewa nabu nabi ibrahim tetap sijuk walaupun diwakkan nah. mbusat orang paling berpengaruh di dalam dunia nombor nah. satu nabi muhammad nah. sallallahu alaihi wasallam gentleman from welcome to new world order kod hamurabi diiktiraf kembali oleh mereka kekuatan nabi syah dalam perjuangan sibu malam nabi usay mengalih kalam torat di dalam satu suhu dapat salah satunya nabi si Mungkin kurang didengar selain 25 Rasul ni Perperangan hampir menang Iaitu Nabi Ushaq sirah bumi ini pernah tertahan Matahari petang pembelahan laut dan pembelahan bulan Rasulullah punya mujizat memang tiada tandingan Peace perayaan dan perarakan besar-besaran ada gendah untuk umumkan dia sebagai tu Tuhan. Fir'aun pun dah buat di Mesir. Begitu juga dengan zaman Ashabul Kahfi. Raja di Kianusun. Malam ada buat pancarakan nak umum dia Tuhan. Malam tu juga lah tujuh pemuda lari menemui... Benito Mussolini di A.N. Nazi Hitler. Alfredo Francisco Franco. Benarkah detektor? Apa pun dan pengubahan nama? Macam je baby B.B.H. yang dikenali. Nama Geber. Imlo Avers, em Everest nu sina, ever sina. Jez nama dah boleh lost, orang talis pintah gila. Cause biar Order of belas, tujo puluh perfect bliss, iblis Kekis buat ona. ESA, CSA, wa kosmo dan NASA. Namblas kali pu seron perhati luar angkasah. Siura entertainment kita yang hakiki terbengkalai diserang Alexander masuk di Babel Mongol serang kota Badat tata talunya lumat singa kutus tampil fisa bililah berjihad atulah al asli tempuh puluh ribu persi seorang bagai seribu untuk alkohol atamimi kemukakan segala teori sains kosmologi kubentang lu takkan pantah Al-Quran Nukarim tak kira teori B-Band or evolusi Darwin before Albert Einstein teori relativitas Al-Kindin dunia yang berbagai kisah terjadi misteri alaf ganti abad Bekap menjadi sirah berminu Semasa kadang astok cerita yang ku bawa Yang benar adalah semua ilmu ni pulang ke Esau Islam illa bi jama'atin la jama'ata illa bi qiyadatin la qiyadatan illa bi ta'atin yang bermaksud tidak sempurna Islam melainkan dengan adanya jamaah dan tidak sempurna jamaah melainkan dengan adanya pemimpin dan tidak sempurna pemimpin melainkan dengan adanya